Листя на воді. «Керлеон», – сказав Логін. «Ага», – погодився шукач. Він сидів там, на розвилці ріки під похмурими хмарами. На прямовисній скелі, над бистрою водою, там, де колись стояв замок Скарлінга, зіймалися суворі образи високих гір і веж. На довгому схилі, що тягнувся донизу, юрмалися шиферні дахи і кам'яні будівлі, оточуючи підніжжя пагорба. Ззовні стояла ще одна стіна – і все це холодно різко блищало від дощу, який щойно минув. Шукач не міг сказати, що радий бачити це місце знову. Досі кожен прихід сюди закінчувався кепсько. Він трохи змінився після тієї давньої битви. Логін дивився на свою руку, розчепиривши пальці і ворушачи кускою середнього пальця. Тоді довкола нього не було таких стін. А тож, Але й союзної армії довкола теж не було. Шукач не міг заперечувати, що це втішає. Патрулі Союзу пробиралися ворожими полями довкола міста, зростали хисткою лінію вали, палі, огорожі, а за ними ворушилися люди, серед яких тьмене сонце раз у раз падало на метал. Тисячі людей, гарно озброєних і мстивих, що тримали Бетода в кільці. «Ти певен, що він там?» «Без поняття. Куди ще він міг податися?» «Більшість своїх найкращих хлопців він втратив в горах. Друзів у нього вже, мабуть, не зосталося». «Та в нас у всіх уже немає того, що було раніше», – буркнув Шукач. «Гадаю, ми просто посидімо тут. У нас же як-не-як -як є час. Багацько часу. Будемо сидіти тут, дивитись, як росте трава, і чекати, коли бетод здасться». «Так», – однак у це, вочевидь, не вірив. «Так», – озвався Шукач. «Однак просто здатися – це якось не в дусі того битода, якого він знав. Почувши, як на дорозі швидко стукають копита», він повернув голову і побачив, як один із тих гінців у шоломах, схожих на сердитих курей, вибіг із-поміж дерев і помчав до намету Веста. Кінь у нього був увесь в милі від швидкої їзди. Гонець незграбно похопцем зупинився і, мало не випав із сідла, кваплячись з лісти, пройшов на хистких ногах повз кількох вражених офіцерів і зайшов у намет. шукач відчув у знайомий тягар тривоги. «Здається, пахне кепськими новинами. А які вони ще можуть бути?» Тепер внизу що стріпотіло, вояки кричали і розкидали руки. «Ходімо погляньмо, що там сталося», – пробурмотів шукач, хоча сам однозначно волів би піти в інший бік. Крамок стояв біля намету і насуплено дивився на цю катавасю. «Щось відбувається», – зауважив Горянин, – «але я геть не розумію, що ці південці кажуть що роблять. Присягаюся вони всі не з повна розуму». Коли Шукач відсунув запону того намету, звідти справді долинула знавісніла балаканина. Там повсюди були офіцери Союзу в страшенному розгардіяжі. Посеред усього цього стояв Вест. Обличчя у нього було бліде, як свіже молоко, а кулаки міцно стискали порожнечу. «Лютий!» – Шукач схопив його за передпліччя. «Що вбісокоїться?» «Гурки вторлися до Міддерланду!» Вест звільнив руку і заходився кричати. «Хто що зробив?» – пробелькотів крамок. «Гурки!» – сильно насупився Логін. «Смагляві люди з далекого півдня. Я чув, суворий народ!» Тут саме надійшов Пайк. Його печене лице спохмурніло. «Вони висадили армію з моря. Можливо, вже десягли Адуа». «Ану, стривайте!» – шукач нічогісінько не знав про гурків Адуа чи Міддерланд, але те кепське відчуття, що ми тіставали ставали сильнішим. «Що саме ти маєш на увазі?» «Нам наказано вертатися додому, нагайно!» Шукач витрішив очі. Треба було відразу зрозуміти, що не може бути все так просто. Він знову хопив Веста за передпліччя і тицнув брудним пальцем у бік Карлеона. «Ми й близько не маємо стільки людей, щоб тримати це місце в облозі без вас». «Знаю», – відповів Вест. «Вибач, але я нічого не можу вдіяти. Мчи до генерала Полдера, грикнув він на якогось косоокого хлопчину. «Скажи йому, хай підготує свою дивізію до негайного переходу на узбережжя!» Шукач кліпнув. Йому стало зле. «То ми сім днів билися у Високогір'ї без причини? Тул і мертві знають, скільки ще людей загинули без причини?» Його завжди дивувало те, як швидко може розпастися те, на що людина сперлася. «Ну що ж, це все. Назад у ліси, в холод, до бігу і вбивств без кінця. Можливо, є і інший шлях», – сказав Крамок. «Який?» Ватажок Горян хитро всміхнувся. «Криваве дев'ятко. Ти знаєш, так?» «А то ж, знаю». Логін скидався на людину, яка знає, що її невдовзі повісять, і дивиться на те дерево, на якому її повісять. люди коли вам треба вирушати?» Вес насупився. «У нас багато людей, а доріг небагато. Дивізія Полдера, гадаю, завтра, а дивізія кроя наступного дня». Крамокова усмішка стала ще ширшою. Отже, завтра тут увесь день сидітимуть купи людей, які окупалися довкола Бетода з таким виглядом, ніби вони нікуди не підуть, так? Як на мене можливо. Дайте мені завтрашній день, попросив Логін. Тільки його, і я, можливо, все владнаю. А тоді, якщо ще буду живий, піду з тобою на південь і заберу з собою кого зможу. Ось моє слово. Ми допоможемо вам із гурками. Що може змінити один день? Запитав Вест. Так, буркнув Шукач. Що таке один день? Та от біда, він уже здогадувався, якою буде відповідь. Під старим мостом текла вода, минаючи дерева, і спускаючись із зеленого схилу. Текла вниз, до Карлеона. Логін дивився, як із нею несе кілька жовтих листків, як вони все крутяться і крутяться, минаючи замшила каміння. Йому просто хотілося взяти і поплести геть за течією, але так у нього навряд чи вийде. «Ми билися тут», – сказав шукач. Три дуба і тул, і доу, і мовчун, і я теж. Десь у цих лісах похований Форлі. «Хочеш піднятися туди?» – спитав Логін. «Провідати його? Побачити чи...» «Невіщо? Сумніваюся, що відвідини підуть мені на користь. Я нітрохи трохи не сумніваюся, що йому від них не буде жодної користі. Та й ні, від чого не буде. Ось що значить бути мертвим. Ти певен, Логіна? А ти бачиш якийсь інший шлях. Союз тут ненадовго». «Може, це наш останній шанс покінчити з Бетодом? Нам особливо нема чого втрачати, хіба не так?» «Твоє життя!» – Логін протяжно вдихнув. «Здається, не так багато людей його цінує. Ти підеш?» – Шукач похитав головою. «Гадаю, зостануся тут, уже наївся Бетоди, донес хочу». «Ну добре, добре». Логіна здавалося вела до цього кожна мить життя. Вело все, що він казав і робив кожен вибір, якого він майже не пам'ятав. А тепер вибору не було взагалі. А може, його і не було ніколи. Він був як листя на воді. Його несло до Карлеона, і він ніяк не міг цьому зарадити. Він ударив коня п'ятами в боки, і сам поїхав із схилу ґрунтовою стежкою перейти із шумливим струмком. Ближче до смерку все почало здаватися чіткішим, аніж зазвичай. Логін їхав повз дерева, на яких готувалися опасти вологи листя. Золотаво-жовте, жовтогаряче, гаряче яскраво-багряне. Всіх кольорів вогню. Внизу, ближче до дна долини, у важкому повітрі, відчувалося зовсім трохи осіннього туману, від якого йому щіпало в горлі. Репіло сідло, трохтіла збруя, приглушено тупали по м'якій землі копита. Логін клусом їхав крізь порожні поля, де там і тут, у розораній землі, стирчали бур'яни повзварту союзників, рів і вирвочку заточених паль, що стояла за три постріли лука від стін. Вояки Союзу в обклепаних куртках і сталевих шапках насуплено проводжали його поглядом. Логін смикнув заповіддя і сповільнив коня до кроку. Протупав дерев'яним мостом із тих, який нещодавно звів бетод. Річка під ним розбухла від осіннього дощу. Далі легкий підйом, і над ним височила стіна. Висока, прямовисна, темна і міцна на вигляд. По-справжньому загрозливий мур. Логін не бачив у бійницях людей, але припускав, що вони мають там бути. Ковтнув, слина в горлі ледве зрушила, а тоді випрямився в седлі, видаючи, ніби не поранений і не мучиться болем після семи днів боїв у горах. Замислився, може, він зараз почує, як цокне арбалет і відчує різкий біль, а тоді гепнеться в багнюку мертвий. Пісня з цього вийде вельми ніякова. Отакої. пролунав глибокий голос, і Логін одразу його впізнав. Хто ж це, як не Нибитод? Логін, як не дивно, на одну коротку мить зрадів, що його почув. А тоді згадав, скільки між ними пролитої крові. Згадав, що вони ненавидять один одного. Можна мати ворогів серед тих, із ким ніколи не зустрічався, і вологі на таких було вдосталь. Можна вбивати тих, кого не знаєш, і він часто так робив. Але не можна зненавидіти людину, по-справжньому не любивши її колись. А від цієї любові завжди лишається слід. «Я тут визираю зваріти, хто приїздить сюди з минулого?» – гукнув Бетоди. «Кривава дев'ятка, аж не віриться! Я влаштував би бенкет, але в нас тут нема зайвих харчів!» Він стояв там на парапеті, високо над входом, поклавши кулаки на камінь. Бетот не шкірився, не всміхався і взагалі майже нічого не робив. «Та це ж сам кюроль північан!» – крикнув угору Логін. «То твоя золота шапка досі при тобі?» Бетот торкнувся вінця в себе на голові. Великий самоцвіт у нього на лобі замерехтів у світлі призахідного сонця. «А куди ж вона могла зникнути?» «Дай-но подумати!» Логін розвернувся і оглянув голі стіни з гори донизу. «Просто в тебе, як я розумію, вже не зосталося ніхріна, над чим можна королювати!» «Хе! А дай нам обом зараз самотню! Де твої друзі, криваве Дев'ятко? Ті вбивці, якими ти любив себе оточувати? Де грозова хмара, мовчун, шукач, той паскуда Чорний дов? Їм кінець би тоді!» Вони мертві в горах. Мертві, як Скарлінг. І вони, і дрібнокости, і кривавець, і білобок, і ще багато інших. Тут би тот набурмосився. Як на мене невелика радість. Так чи інак, корисні люди воз'єдналися з землею. Є серед них і мої друзі, і твої. У нас із тобою ніколи нічого не кінчається добре, геш? Друзі з нас кепські, а вороги ще гірші. «Наше ти сюди прийшов, Дев'ятипалий!» Логін сидів у сидлі, якусь хвилю згадуючи всі ті випадки, коли він робив те, що мусив зробити, і тепер. Як він кидав виклики, до чого це призводило, щасливих спогадів про це в нього не було. Що не кажи, а Логін, Дев'ятипалий, цього не хоче. Однак іншого шляху не було. «Я прийшов кинути виклик!» Проривів він, і його голос відбився луною від вогких темних стін і сконав повільною смертью вимлистому повітрі. Би тот закинув голову назад і розсміявся. Логіну здавалося, що особливої радості в цьому сміхові не було. «Ради мертвих, дев'ятипалий! Ти ніколи не міняєшся! Наче якийсь старий пес, якому ніяк не заборонять гавкати! Виклик! І за що нам іще битися?» Як я переможу, ти відчиниш ворота і станеш моїм, моїм полоненим. А як програю, союзники заберуть манатки, і попливуть додому, а ти будеш вільний. Бетодова усмішка поступово згасла, а, а його очі підозрювало примружилися. Логін знав цей вираз обличчя з давніх давен. Бетод зважував свої шанси, обмірковував мотиви. Зважаючи на те, в якій я халепі, пропозиція здається просто золотою. «В це важко повірити. Яка з цього користь для твоїх південних друзів?» Лугін пирхнув. «За потреби вони зачекають, але ти би тоді не дуже їх цікавиш. Для них ти ніщо, попри всі свої вихваляння. Вони вже поганяли тебе по всій півночі і гадають, що ти так чи інакше більше їх не займатимеш. Якщо я переможу, вони дістануть твою голову. Якщо програю, вони зможуть раніше повернутися додому». «Я для них ніщо, так?» Бетод сумовито всміхнувся. «Ось до чого все дійшло після всіх моїх трудів. Поту й болю. Ти радий, Дев'ятипалий. Радий бачити, як усе, за що я боровся, втоптується в порох. А чого б мені не радіти? У цьому ти можеш винуватити лише самого себе. Ти сам нас до цього довів. Прийми мій виклик, Бетоди, а тоді, може, до когось із нас прийде спокій». Король північан виречив очі. Король північан вирічив очі, дивлячись униз. «Винувати ти лише самого себе? Мені? Як же швидко ми забуваємо?» Він схопив ланцюг, що лежав у нього на плечах, і забрещав ним. «Гадаєш, я хотів цього? Гадаєш, я просив хоч щось із цього? Та я просто хотів ще одну смужку землі, щоб годувати своїх людей. Хотів зупинити великі клани, які мене щемили». Я просто хотів іще кілька перемог, якими можна пишатися. Хотів передати синам щось краще за те, що сам дістав від батька». Бетод нахилився вперед, ухопившись руками за бійниці. «А хто ж постійно йшов на крок далі? Хто ніколи не здавав мені зупинитися? Хто не міг куштувати крові, а покуштувавши її п'янів, дурів від неї, ніколи не міг насититися?» Бетод тицнув пальцем униз. «Хто як не кривава дев'ятка?» «Не так усе було!» – загарчав Логін. Вітер понез різке від луння битодового сміху. «Хіба! Я хотів поговорити з Шамою безсердечним, але ж ти мав його вбити! Я спробував домовитися з Геонаном, але ж ти мав полізти вгору, розквитатися з ким хотів і нажити собі ще з десяток недругів! Мир, кажеш? Я благав тебе дозволити мені укласти мир під Уфрідом! «Але ж ти не зміг не побитися з тридубою! Я благав тебе на кулінах, але ж ти жадав мати найгучніше ім'я на всій півночі! А тоді, здолавши його, ти порушив дане мені слово і зберіг йому життя, наче тоді не було нічого важливішого за твою кляту гордість!» «Не так усе було», – сказав Логін. «Нема на півночі такої людини, яка не знала б, як усе було насправді! Мир, ха! А як щодо хрипія?» «Я був готовий повернути йому сина за викуп, і ми всі могли б розійтися по домівках щасливі, але ж ні! Що ти мені сказав? Легше зупинити вайтфлоу, ніж криваве дев'ятку! Тоді ти не зміг не прибити його в голову до мого знамена, щоб її бачив увесь світ, щоб помсті ніколи не було кінця! Щоразу, коли я намагався зупинитися, ти тягнув мене далі, затягував чим раз глибше в болото». Аж доки зупинитися не стало можливо. Аж доки не стало ясно, або ми, або вони, аж доки мені не довелося вирізати всю північ, ти зробив мене королем дев'яти палий. Який вибір ти мені залишив? Не так усе було, прошепотів Логін. От тільки знав, що все було саме так. Якщо це тебе тішить, кажи собі, що я причина всіх твоїх бід. Кажи собі, що це я безсердечний, і це я, головоріз, це я, кровожерливий, але запитай себе, в кого я навчився. Я мав кращого вчителя. Якщо бажаєш, удавай із себе добру людину, того, хто не мав вибору. Та ми обидва знаємо, що ти таки насправді. Мир! Не буде тобі ніколи миру, криваве дев'ятку. Ти створений із смерті! Логін хотів би заперечити, та це було б лише черговою брехнею. Би по-справжньому знав його. Бо тот по-справжньому його розумів. Краще за всіх на світі. Його найбільший ворог і водночас найкращий друг. Тоді чому ти мене не вбив, коли мав змогу? Король північан нахмурився так, ніби не міг чогось зрозуміти. А тоді знову розсміявся. Істерично зареготав. А ти не знаєш чому. Ти стояв там зовсім поряд із ним і не знаєш? Ти нічого в мене не навчився, дев'ятий палий. Стільки років минуло, а дощ і досі несе тебе куди схоче. Що ти верзеш? загарчав Логін. Бояз! Бояз. А що він? Я був готовий розітнути тебе Кривавим Христом, закинути твою тушу в болото разом з усіма твоїми дурноватими покидьками і був радий це зробити, але тут находилося це старе брехло. «І? Я завинив йому, а він хотів, щоб тебе відпустили. Тільки цей нахабний старий уйобок і врятував твою нікчемну шкуру!» «Чому?» – загарчав Логін. Він не знав, як це сприймати, але йому не сподобалося, що він дізнається про це тоді, коли всі інші вже давно про це знають. Однак би тот лише реготнув. «Ха! Може йому здалося, що я недостатньо низько кланяюся. Він же врятував тебе!» І ти питай його, чому так сталося, якщо доживеш до такого. От тільки я не думаю, що ти доживеш. Я приймаю твій виклик. Тут. Завтра. На світанку. Бетод потер долоні. Один проти одного, і результат вирішить майбутні півночі. Так уже було, і геш, Логіне. За старих часів. У сонячних долинах минулого. Киньмо кості ще раз. Згода. Король північан поволі відступив від бійниць. «Однак дещо змінилося. В мене тепер новий боєць. Був би я тобою, попрощався б сьогодні зі всіма і підготувався до завтрашнього воз'єднання з землею. Зрештою, як ти там мені колись казав?» Його сміх мало-помало зник у сутінках. «Треба дивитися на речі реально!» «Гарний шмат м'яса», – сказав мовчун. Теплому багатю і гарному шмату м'яса треба радіти. Адже було чимало випадків, коли Шукач мав набагато менше, однак від того, як із цього шмата барани не крапала кров, йому ставало зле. Це нагадувало йому про кров, яка бризнула з шами безсердечного, коли Логін його розітнув. Може, відтоді й минуло багато років, але Шукач бачив це так чітко, ніби це сталося вчора. Він чув, як ривуть бійці, як гучно стикаються їхні щити, Відчував запах застарілого поту і свіжої крові на снігу. «Ради мертвих!» – буркнув шукач. У роті в нього було стільки слини, ніби його от-от могло знудити. «Як зараз можна думати про їжу?» Доу вишкарів зуби в усмішці. «Якщо ми сидітимо голодні, дев'ятопалимо, це нічим не допоможе. Йому ніщо не допоможе. У цьому ж і суть твобою, хіба ні? Все залежить від однієї людини». Він штрикнув м'ясо ножем, і кров із нього з шипінням полилась у вогонь. А тоді задумливо відкинувся назад. «Вгадаєш, він зможе? Справді? Пам'ятаєш у ту почвару?» Шукач відчув щось подібне до того огидного страху, що накрив його в тумані і здригнувся всім тілом. Він, мабуть, ніколи не забуде, як той велетень виходив із потемку, як знімався його мальований кулак, і з яким звуком той кулак врізався три дубі в ребра, вибивши з нього дух. «Якщо це комусь і до снаги», – пробурчав шукач крізь зуби, – «то, мабуть, саме Логінові». «Угу», – буркнув мовчун. «Так, але ти гадаєш, що йому вдасться? Оце мене і цікавить. І це, і ще дещо. Що буде, якщо йому не вдасться?» Вигадати якусь відповідь на це запитання шукач просто не міг. По-перше, Логін буде мертвий. Ще у блозі Карлоона настане кінець. Після гіру шукача зосталося так мало людей, що вони, мабуть, і нічного горщика не оточили б. Не те, що місто з найкращими стінами на півночі. Би міг чинити, як заманеться. Шукати допомоги, заводити нових друзів, знову йти у бій. Ніхто не був у сильнішому скруті, ніж він. «Логінові може вдатися», – прошепотів він, стиснувши кулаки і відчувши, як палає довгий поріз на передпліччі. «Має вдатися». Його вдарила по спині велика товста рука, і він мало гепнувся у вогонь. «Ради мертвих! І ще ніколи не бачив, щоб люди сиділи біля вогню з такими кислими пиками!» Шукач скривився. Навряд чи йому міг покращити настрій, перешелопкувати горянин, який усміхався в нічній пітьмі. За спиною в нього стояли діти з величезною зброєю на плечах. Їх у крамока залишилося тільки двоє, поза як одного з його синів убили в горах. Однак це його здавалося не дуже засмучувало. Спис він теж утратив. Зламав об якогось східняка, як він і сам полюбляв казати, тож йому однаково не доводилося носити щось самотужки. Після бою обоє дітей говорили небагато, принаймні, при Шукачеві. Балачками про те, скільки людей може бути вбито, настав кінець. Коли людина бачить таке зблизька, її цікавість до військової справи може неабияк послабнути. Шукач добре знав, як це буває. Зате сам Крамок без жодних зусиль лишався бадьором. Де завіявся дев'яти палий? Blindness. пішов геть сам. Він завжди любив робити так перед двобоєм. Гм. <Cab -2> mm -hmm. Крамок погладив кісточки пальців, що висіли у нього на шиї, балакає з місяцем, yeah. зуб даю, yes. як на мене, радше всирається. Ну, якщо посрати перед боєм, то на це, гадаю, ніхто не поскаржиться. Крамок усміхнувся на весь рот. Кажу ж вам місяць нікого не любить так сильно, як криваве дев'ятку, нікого в усьому широкому земному колі. У нього є певні шанси перемогти в чесному бою. А це найкраще, на що можна сподіватися в бою за тим дияволом. От тільки є одна проблема. Лише одна. Допоки ця клята відьма жива ніякого чесного бою не буде. Шукач відчув, як його плечі згорбилися ще сильніше. Що ти хочеш сказати? Крамок закрутив один із дерев'яних знаків у своєму намисті. Не уявляю, як вона може допустити, щоб би тот програв. І вона сама програла разом із ним, так? Вона ж така розумна відьма. Вона може витворити які завгодно чари, яке завгодно благословення чи прокляття. Є безліч способів, якими та сучка може вплинути на кінець, хоча сили там уже і так вельми нерівні. Що? Я хочу сказати ось що. Хтось має її спинити. Шукачеві здавалося, що гіршим його настрій уже бути не може. А тепер зрозумів, що помилявся. Хай щастить, буркнув він. «Ха-ха, мій хлопчику! Ха -ха. Я теж був би дуже радий це зробити. Та в них там стоять жахливі стіни, а я не мазь так через них лазити». Крамок ляснув товстою рукою по гладкому животу. «В мені вдвічі більше м'яса, ніж треба для цього. Ні, для цього завдання нам потрібен хтось дрібний, але зі здоровезними яйцями. Сумнівів у цьому немає, і місяць це знає». Хто хто вміє гарно скрадатися, має гострий зір і впевнено ступає. Нам потрібна людина спритна і метикувата. Він поглянув на шукача і усміхнувся. От тільки де б нам взяти таку людину, а? Знаєш що? Шукач затулив обличчя руками. Я, блядь, поняття зеленого не маю. Логін підніс побиту флягу до губ і набрав повен рот рідини. Відчув, як міцний трунок щіпає йому язика, лоскоче горло, Відчув ту давню потребу ковтнути. Нахилився вперед, стиснув губи і виплюнув усе дрібними краплями. холодну ніч полинуло полум'я. Логін вдивився в пітьму і не бачив нічого, крім чорних образів, стовбирів дерев і мінливих чорних тіней, які відкидало між ними його багаття. Він потрусив флягу і почув, як у ній хлюпочуть залишки трунку. Знизав плечима, приклав флягу до рота і нахилив повністю. Тоді відчув, запалало все всередині аж до шлунка. Сьогодні духи можуть і поділитися з ним. Є незлі шанси, що після завтрашнього дня він уже до них не звертатиметься. Дев'ятий палий. Голос, який звернувся до нього, шелестів, наче пале листя, і з тіні вислизнув один дух і вийшов на світло від багаття. Той явно не впізнав логіна, і він зрозумів, що йому стало легше на душі. Звинувачування в голосі духа теж не було, яке не було страху чи недовіри. Духові було байдуже, що він таке і що накоїв. Логін кинув порожню флягу поряд із собою. «Ти сам?» «Так». «Ну, той, хто несе з собою сміх, ніколи не буває сам». Дух не сказав нічого. «Мабуть, сміх – це для людей, а не для духів». «Так». «Ти мало говориш, а Геш?» «Я тебе не викликав». «Це правда». Логін вдивився в вогонь. Завтра я мушу побитися з однією людиною, людиною на ім'я Фернір Страховидло. Він не людина. Що ти про нього знаєш? Він старий. За твоїми мірками? За моїми мірками старих не буває. Та він жив іще за старого часу, і навіть раніше. Тоді в нього був інший господар. Який господар? Глустрод. Це ім'я було для Логіна як удар ножем по вуху. Годі було знайти менш очікуваного чи менш приємного імені. Між дерев повіяв холодний вітер, і Логіна накрило хвилою спогадів про височезні руїни Аукуса. У нього по спині пробігли мурахи. Може, то якийсь інший глустрод, не той, який ледь не знищив півсвіту? Іншого немає. Саме він написав знаки на шкірі страховидла. Знаки старої мови. Мови дияволів на лівому боці його тіла. Та плоть від світу внизу. Там, де записано слово глустрода, страховидлу не можна завдати ушкоджень. Не можна завдати ушкоджень? Жоднісіньких? Логін на мить замислився. А чому б не описати його з обох боків? Запитай глустрода. Гадаю, це мало ймовірно. Так, довга мовченка. «Що робитимеш, дев'ятий палий?» Логін позернув у бік на дерева. Тієї миті думка про те, щоб дати драла, не озираючись, здалася йому привабливою. Часом краще жити у страху перед цим, аніж померти, роблячи це. Ха що там казав Логіновий батько. «Я вже колись тікав», – пробурмотів він, – «і просто побіг по колу. Усі мої шляхи ведуть до бетода. Тоді нашу розмову закінчено». Дух підвівся з забагаття. «Можливо, ми ще побачимося?» «Не думаю. Магія витикає зі світу. І такі, як я, засинають. Не думаю. Навіть якщо ти здолаєш страховидло, а я не думаю, що ти його здолаєш». «Обнадіюєш мене, так?» – перхнув Логін. «Удачі тобі!» Дух розчинився в пітьмі і щас. Він не став бажати Логінові удачі. Йому було це байдуже.